We're gonna win Don't wanna be a loser Gonna win Molt bona tarda a tothom, són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol en aquesta edició especial de Nit de Champions, aquesta prèvia al partit del Barça contra el Manchester que si tot va bé ens ha de portar la tercera Copa de la Lliga d'Europa a casa nostra. Si el 92 va ser Ronald Koeman a Wembley contra el Sampdoria i el 2006, ara fa tot just 3 anys, Eto'i Beletti contra l'Arsenal a París, ara pot ser que sigui el torn de Messi que es va perdre a l'última final o d'Enric en aquella ocasió va viure el partit des del cantó contrari amb l'Arsenal sigui com sigui, avui dia 27 de maig del 2009 som aquí a Montcada Ràdio quan tan sols queda una hora i quart aproximadament perquè comenci el desenllaç més esperat de la temporada en aquest programa especial que, què voleu que us digui el fem amb aquest rau-rau a l'estómac que estigui abans un partit tan important com aquest o quan has de fer alguna cosa molt important a la teva vida Norma Vidal, molt bona tarda Hola, què tal Albert? Doncs jo, jo nerviós, ja et dic, no acabo de tenir clar això perquè és un duel d'aquests de, de campions però en fi, tu com ho veus això? Doncs jo també una mica nerviosa, ser -sí, sincers. El que passa que abans de començar a parlar de la Champions, què et sembla si per anar allò omplint-nos uh, omplint l'estómac, la boca i tot, uh, repassem una mica com ha anat uh, aquesta temporada i què van dir els jugadors, l'entrenador, durant aquesta celebració de la Copa, no oblidem la Copa. Esteu tots en peus, si en falta un que encara no s'ha aixecat que s'aixequi, aixequeu-vos i feu una l'oblació més gran per aquests jugadors que s'ho mereixen. Enhorabona, junts! Doncs. Ja tenim dos títols. Copa i Lliga. Ara anem a per la Champions. És un orgull veure feliç a tanta gent. Moltes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Bona nit a tothom. Bona nit tothom. I la mare que doncs, va parir a tu! És que es va ser! I ja jo enganyat, eh? Voti, voti, voti, madridista, aquí no voti! Voti, voti, voti, madridista, aquí no voti! Voti, voti, voti, madridista, aquí no voti! Doncs això són les declaracions que feien els jugadors i l'entrenador Pep Guardiola aquest dissabte passat a l'estadi, al Camp Nou, quan tenien les dues copes allà davant i ja veieu que hi ha bastant d'optimisme perquè es diu, sí, sí, hem tingut la Copa i la Champions, però tots ells ja van donar una mica per fet que la Copa... és a dir, la Copa i la Lliga, perdó, però tots donen una mica per fet que la Copa de Campions també vindrà dijous cap a casa, o sigui, de mai ja la tindrem aquí. Sí, això és el que ens fa patir una mica, perquè tant optimisme no és que vulguem ser pessimistes ara, però clau és una mica que fa respecte, no? Tot plegat. És això que potser més que optimisme és el fet aquest de que tothom diu, "A ver, hem fet una temporada de perles. El colofó seria ja guanyar la Copa de Campions. A veure, el que està clar que ens ho mereixem. Una altra cosa és el que passi aquesta nit, que esperem, esperem que sigui el que tots volem que passi i que finalment doncs, acabi amb un desenllaç eh, molt feliç, vaja. Uh -huh. I aquesta final es juga en terreny italià a la ciutat eterna, Roma, la ciutat que té una altra ciutat dintre seu, la ciutat del Vaticà, i per això anem a conèixer una mica més com és la ciutat dels emperadors. Com el belge una brilla stretta stretta come butto belle festeggia sotto cieli de roba són doncs situada al voltant del riu Tíber, la llegenda diu que es va fundar arran de la pugna que dos germans van tenir, Ròmul i Rem, que tots recordareu, que després de criar-se amb una lloba va, van competir per tenir uns terrenys. Finalment sembla ser que Ròmul va matar Rem en un excés d'ira i arrepentint-se automàticament va decidir posar el seu nou territori al nom de Roma. La tradició ho fixa el 21 d'abril del 753 abans de Crist. Al llarg de la seva història va passar a etapes de tots colors. La més enlluernadora, la la que la situava a l'epicentre de l'imperi, on els empanedadors van fer aixecar una gran ciutat que convertia el seu fòrum en el nucli de les decisions de tot el continent i el Coliseu en l'estructura arquitectònica més espectacular en uh, molts anys. La seva presència ha quedat uh, imperturbable amb el pas del temps en forma de paisatges que ara reposen sobre la base que van posar els romans i amb l'aspecte més similar al de llavors. Tots uh, els que haureu estat a Roma doncs haureu vist que passegen per aquesta ciutat sembla ser que tragèdia és a una altra època i és aquest precisament l'encant d'aquesta ciutat. Bueno, doncs pues mira, Roma és una ciutat que enamora. Si vas un cop, tu, torna. Tornes perquè, perquè et quedes amb ganes de veure més coses i que vagis on vagis trobes coses referents a la llegenda romana. I la llegenda continua tot just més de 2.000 anys més tard quan els dos clubs més forts i més potents del món es trobaran en una de les finals més èpiques que es recorden en els darrers anys, amb el Manchester United amb una davantera increïble i un Barça on defensa, centre i davantera juguen amb un sol corp play d'il·lusió, la d'alçar la tercera copa de la temporada i la més desitjada. Ara és moment de viatjar cap a Montroig del Camp on el nostre habitualment corresponsal als Estats Units, Romà Rofes, ha viatjat ja cap a Catalunya per poder veure aquest partit una mica més a la vora dels seus. Romà Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquí per Tarragona, com teniu els, uh, els ànims, amb un Montreig del Camp? Els ànims uh, crec que estan uh, fins i tot un pèl massa eufòrics. Un pèl massa eufòrics. Sí. Jo crec que més que l'eufòria és això, és el tema de que estem molt motivats, molt motivats i anem tots una mica amb masses ganes, no? Sí, i jo qui m'agradaria uh, tirar una miqueta un gerro d'aigua fleda perquè... El tanto. Uh, senyors podem perdre aquesta final. Oh, clar que la podem perdre. De fet, no només la podem perdre, sinó que el més probable és que la perdem. És que és un Manchester, eh? eh jo ho dic perquè després, si, si, si perdem, doncs mira, no, no passa res perquè ens ho teníem. Però si, si guanyem, no passa res tampoc, perquè ens pensaven que perdríem, o sigui que... Jo dubto una miqueta aquesta filosofia. Eh? Home, tant per tant, no juguem, no, romà. Sí, exacte, no, no, no, no. juguem Escolta, així ens estudiem tot, no? Escolta, doncs, a trucar el Pepi que torni cap a casa, que no fa falta. Ara que queda una hora gairebé perquè comença el partit, cap a casa un altre cop. La cosa és que, eh, per començar, dos dades demolidores. Aviam. Que és que, la primera és que el Manchester ha guanyat totes les finals que ha jugat. Mm -hmm. I la segona, bueno, és que eh, no, no tant demolidora, és que el Manchester és el digent campió. Uh -huh. Nosaltres som l'aspirant, com si diguéssim. Sí, però et vull dir una altra dada de demolidora, i és que mai cap club en la història de la Lliga de Campions ha guanyat dos cops seguits la, la Copa d'Europa. Uh -huh. Llavors? Bé, sí, això clau, o sigui, al nostre favor. Les dades estan per trencar les així que el Manchester es pot cada aquest cop a les portes de, de, de tenir la copa a les mans i com us que et digue, a mi Cristiano Ronaldo on farà ràbia des que està fora del Madrid. A fora, no. fora. Tot i que també s'ha de dir, eh? o sigui, anem analitzant una mica l'equip del Manchester perquè, diguéssim que fàcil, fàcil no ho tindrà la defensa blaugrana, oi? No, no tindrà fàcil, tot i que eh, fonts angleses, tenes anglesos apunten que, que el Manchester sortirà al camp amb, el seu, amb la seva tàctica més conservadora, amb el seu esquema més conservador que és un 1-4-5-1 uh -huh. eh, que, que es basa a més en l'estratègia d'intentar robar la pilota i, i armar el contraatac més que des de la construcció. Això és un, un dels punts forts que tindrà el, el Barça per sobre del Manchester uh -huh. que és que el Barça és un... un Té jugadors que perden la pilota amb, poc, amb molt poca facilitat, com Iniesta, Iniesta i Enri, recordem, estan totalment recuperats. Sí, sí. Um, Iniesta, Xavi, són jugadors que, que és difícil que, que perdin la pilota o que no facin un, una passada en sentit. I el Manchester sense pilota és un equip que, que acostuma a patir, a patir bastant. Ara, l'altra cara de moneda és que és un equip que si et roba la pilota a tres, al teu camp, pot ser molt molt mortal i ja sabem que la defensa de Barça i tal com la plantejarà en aquest partit, després en parlarem, no, no està molt especialitzada en en, en, en fer front al joc de contraatac, tot i que ho ha hagut de fer tota la temporada, doncs eh, no, no és un dels seus punts forts. I, i l'altra cosa és, és el, el que deia que Tenim una defensa una mica de circumstàncies, amb, amb Keita probablement dirà a lateral. Uh -huh. um, si no surt Keita si, i surt Silvinyó, perdrem um, altura a, a, a la defensa, cosa molt important també, ja sabem que els equips anglesos són de, de centrar i rematar sí, bastant. Sí, bastant bueno, joca aèri. Exacte, joca aèri i, i bé, doncs Keita és més, més inespert potser en, en lateral, de fet quasi inespert del tot, però si doncs, el Vinyó seria un tap de bassa que no, no ens aniria gens bé. Okay. Després tenim Touré al mig, a mi contra el Chelsea em va fer patir una miqueta, també és cert que va fer jugades de mèrit per, per no ser sé, el central a la seva primera posició, però no sé, Touré és, jo per mi és una garantia estigui on estigui, mm. però bé, no, potser no és el millor central com per... Uh, com per afrontar una, una final de la Champions contra el Manchester. Uh -huh. I bé, una miqueta és això, em uh, dóna la sensació de que és el, és el Manchester el que està planejant el partit en, uh, tenint en compte el Barça i no al revés. I, i això és bo una miqueta o sigui, és, són ells els que estan plantejant saber com, com han de jugar per fer front al, al joc del Barça bueno, Ferbusson ja ho va dir, que plantejar tècnicament o tàcticament un equip com el Manchester amb el, contra el Barça no és el mateix que fer-ho a Iniesta o sense Iniesta sí, sí, clar Però és estar una mica també a, a, fins a l'últim moment saber si al final estava convocat, si jugava, si era titular i també és això, el, el fet de saber que només una persona els pot de, desestructurar tant els plans previs no? sí, sí, tothom sap que Iniesta, a, el Barça Uh, és, un, és un equip molt diferent, tot i que és, és molt equilibrat aquest any, i, i això el Guardioló ho sabut fer, doncs a sap que Iniesta aquest any ha sigut un jugador clau, de, man de manera que quan no hi ha estat, doncs s'ha notat en els resultats, s'ha notat també en el joc, i, i clar, el fet que no, est que no estés a la final, doncs, volia ser un, un factor desequilibrat. Finalment el tindrem, i doncs això és és motiu de, de molta satisfacció. Mm -hmm. uh, I una tu... altra cosa és que, bueno, Pep Guardiola, tenint en compte que el, el Manchester jugarà de manera conservadora i tal, uh, no descarto que, que ens tornem a una sorpresa. A Com ara? Com ara, per exemple, a, a, a, contra Madrid, el 2-6, a uh, la sorpresa va ser enredar Messi i centrar-lo. Que va ser una, una eina desequilibrant perquè els centrals el centrals de Madrid no tenien cap referència i, i una mica els, els va descal·locar i, i això va permetre que, que es tennesssin moltes de les ocasions uh -huh. doncs contra, contra el Manchester no descarto que, que Guardiola faci alguna alguna inventi alguna d'aquestes generalitats per, per desequilibrar o per um, part de centrar Ferguson no? i, i l'equip de Manchester és una cosa que, que, bueno, que ens, podria, ens podria ser d'ajuda sobretot al començament del partit per, perquè ja, ja s'ha sap tothom que si el Barça comença marcant eh, el partit se li posa molt costa avall. Molt de cara, molt de cara, sí, sí. sí. Això ho veurem d'aquí una hora, Romà. Tot i així tenim un document sonor agafat de just divendres passat de rac que d'alguna manera ens deixa tots una mica més, més calmats, no? Sí, és el Mago Félix, que el mestre ha parlat i ha dit que... Hi ha un gràfic, eh, llavors aquí marca el Manchester United, sí i aquí marca el club de futbol Barcelona sí, futbol club aleshores, Barcelona. al preguntar-li el pèndol sí. assenyalarà a veure quin dels dos Molt guanyarà bé. la Copa Va, con la de Déu. a veure, es mou, comença d una volta a veure, pèndol, pèndolito bonito sí. senyala quin ganarà la Champions el dia 27 el Manchester o el Barcelona ai, ai, se queda aquí ai ai ai, ai, ai, ai que està assenyalant Manchester, eh, està assenyalant no Manchester, senyala Manchester, bueno, se mueve passa, Què? passa Passa. Passa, on passa això? Passa, i es va movent. On passa això? A ai, Roma. I assenyala... Ai, ai, ai! Club de futbol Barcelona! Bravo! Molt bé, a si les previsions del Mago Félix es fan realitat, però, norma, exactament els jugadors ara estan a Itàlia, estan a Roma, estan, suposo que a punt, preparant ja una mica, que fan a les habitacions alguna cosa perquè es preveu que en 5 minuts puguin arribar fins a l'estadi. Exactament, què ha fet Manchester i Barça? On se allotjat? Doncs el Manchester United s'està des de dilluns a la Piazza de la República, en un antic palau del segle XIX, ara reconvertit en hotel. Al segle III, quan l'imperi república governava l'emperador Dioclecià, aquesta plaça era el centre de la ciutat. I prova d'això en són les termes que encara avui es conserven com una peça de museu més en aquesta espectacular ciutat. I pel que fa el Barça, que suposo que és el que més t'interessa, no Albert? Home, i tant, el Manchester ja em diràs. <laughs> doncs pel que fa el Barça, i va arribar a Roma, ahir mateix va ser, i ha passat aquesta nit a l'hotel Via Veneto, un altre antic palau reconvertit, molt a prop dels jardins de la Vila Burguese, a 9 quilòmetres de l'Estadi Olímpic de Roma, on hi juguen habitualment Lazio i Roma. I que Mussolini va aixecar els anys 30 dintre del complex del Forto Itàlico. I parlàvem de la Via Veneto, on s'estalva-se aquests dies. Uh, aquesta és una vinguda que Fellini va fer famosa amb la seva pel·lícula Dolce Vita, la Dolce Vita. Ara és moment llaçar en Vic, on es troba el nostre corresponsal cinematogràfic, en Sergi Galler per parlar-nos una mica del que ha estat Roma i el cinema. Sergi Galler molt bona tarda. Buon giorno. Buona sera, serà, no? Ah, sí, que és clar, que és, és la, la tarda. tarda sí. Buon giorno, bon dia. Bueno, Veig sí. que l'italià el portem bé, eh? Ah, ara anava a discutir. No, que tinc, no, no tinc roma. Ah, no, no, en aquest, sí, sí. en aquest cas no tens raó, Sergi Caller. Eh, és el Bueno, uh, suposo primer de tot, suposo que tu gaudiràs d'aquesta uh, nit, bueno, de manera platòrica, no? Sí, sí, platòrica és la paraula. Tant que t'agrada el futbol a tu, eh? Jo crec que me al cine perquè... Avui és el dia de l'espectador aquí al sucre ah. i gaudiré d'una pantalla per mí sol. Podré, no sé, anar allà i cridar i saltar. Sí, per favor, podeu tirar per atrás que m'he perdido un cacho de la película, oh, per favor. Potser has si m'ha gustat, tira. Eh. Tengo que ir al baño, podeu parar, per favor. No de fet, estaré sol. El projeccionista és no, no. tu, puja tu, eh? I fos a tu ve. El projeccionista dira, mira, que tens la cinta, fes lo que vulguis, me la tores tu, eh? Oh, Podria ser un DVD, un un un mix de pel·lícules de, de, de Roma, no? Per desintoxicar una mica la projecció aquesta de Roma, sí. Barça, Barça, Roma. Uuuh. sí. sí. Ja. En fi, Sergi Calle, estan parlant de la Dolce Vita de Fellini, eh, casualment és aquesta vinguda on està el Barça, com hem dit, en un hotel, Uh, quina és aquesta història que hi ha entre el cinema i Roma, exactament? Home, Roma és una, una ciutat uh, molt maca, ja, de per si, i cinematogràficament sembla, a la ha agradat molt, no uh -huh. tratar-la, sigui amb tateri, amb pel·lícules d'agraïdadors, per entendre, pel·lícules de romans, com el de que Roma indica, sí. i després també aquesta, aquesta de, sobretot la pel·lícula de Fellini, de Dolce Vita, és aquesta mena de poèmia no? El període aquell de... després de postguerra. Uh -huh. no? I, no o sé, sigui, aquesta mena de... de i de deixar-se portar i per les coses i de gaudir i aquella escena mítica no? la font aquella com es diu la font? la fontana d'itrevi sí la fontana d'itrevi de sí després també em fa gràcia perquè ara sobretot arreu aquesta escena però al final de la Dolce Vita és com, com molt melancòlic no? és com dir vale, si estem aquí gaudint a tope de la vida deixant-nos emportar però després és... el missatge final és com, bueno i, i què? No? i no hi ha res més allà vull dir, no sé hauríem de plantejar-se els símbols que fem servir que no vull dir que hagi de perdre el Barça eh? però vull dir, que potser acabarà, tot pagat, direm. Veiem, Sergi, sisplau, no, no, o sigui, comencem malament, eh? Vull dir... No, no, no, és que em fa gràcia això que s'associïa a vegades al, un, un, un fotograma d'una pel·lícula com a tot el conjunt de la pel·lícula, i no és així. Mm -hmm. No és així, amics, veieu Fellini, que és bona. Té dues pel·lícules a Roma, aquesta i una altra que es diu, eh, no es diu? Roma, de Fellini. Roma, veus? Com el seu Sí, molt bé, <laughs> es va trencar el coco aquest. I després hi ha altres pel·lícules, hi Roma, cita aperta, a Rossellini, mm -hmm. impressionant, imprescindible, i no sé, teniu moltes altres aparicions crec recordar, no sé si Aníbal sortia també a la ciutat de Pau ara sí que no, sé que Gladiator sí que sortia Gladiator exemple. sí, clar, pel Coliseu sí. també a Espartaco eh? uh -huh. a veure què más me viene per romanos <laughs> per gladiadors. no, però realment també potser el, el fet de que Roma fos l'epicentre de tot el que era una cultura antiga va, va conduir a no? que es fes tanta producció, sobretot a l'època dels romans que es fes tanta producció d'aquest inici de la civilització occidental avançada, no? Potser ah, doncs sí, clar, evidentment eh o sigui, hi ha molt, tots els orígens de, de la religió i tot això, totes les persecucions de, de Roma, de l'imperi, tot això està més que no és, és allà, no? Hi ha, hi ha moltes pel·lícules sobre aquest període, sobre un període històric, eh, religioses no religioses. Eh, sense anar més lluny, hi ha pel·lícules històriques més properes, com Múnich, per exemple, que també tenen lloc, perquè són fets reals, no? Però és a dir, sempre és, és una ciutat que ha tingut molta ressonància, no? La, la d'Àngeles i de també ens situem allà, no? Hi ha tota aquesta història de la religió i aquesta ciutat així més antiga. És, quan la gent viatja a Europa, des dels Estats Units, se'n va a Roma uh -huh. I, i van a rodar allà i és molt maco i és pretractiu. Sí, sí, és l'encant que potser té, té Europa de cara a l'exterior, Roma, París, aquestes ciutats que d'alguna manera són així com bucòliques. Sí, són, és el que dic, és la imatge que tenen des d'allà, de, no? Que és com, oh, que maco, que és tot, que bonic. Però uh -huh. no, fi, ho és, ho és. Sí, sí, no, no sí, és fantàstic. Roma. Sí. també t'ho diré aquesta nit eh? a, les 12, a les 11, dos quarts de 12 de la nit ho diré si és fantàstica o no fantàstica perquè encara estarem al el una mica et i... trucaràs, trucaràs, et trucaràs et trucaràs Sergi que, eh, em veig aquí obligada a parlar de Roma i tal i del Barça i jo volia parlar de coses interessants com Cans, ha passat Cans eh? doncs mira, aquesta setmana noi em sembla que volia et trucarà parlar parlar de a Montana. parlar de coses... no, no, no, parlarem de la setmana que ve si et sembla eh, Sergi molt bé, molt bé. Eh, tot i així no tanquem la comunicació amb Sergi i ara donem pas al nostre meteoròleg en Xavier Segura que d'alguna manera també Véns a preparar una mica aquesta ciutat eterna, aquesta ciutat que és Roma, per veure exactament quina és la temperatura ambient que trobaran els jugadors quan trepitgin la gespa del camp. Xavier Segura, molt bona tarda. Hola, boníssima tarda, Albert. Boníssima tarda i, i nerviosa tarda, perquè el que ens espera... Bé, en fi. De moment, a nivell meteorològic, eh, pel que sabem, hi ha una gran onada de calor que està afectant a Itàlia aquests dies i que ha arribat fins a temperatures de 30 graus de temperatura. Sí, sí, aviam, és molt, molt més càlida de la nostra, però nosaltres amb l'influència del mar, que el tenim molt fred, i boirines que tenim, i algunes tempestes d'ahir que van portar litres i litres de vegetacions a, a la vall de Camprodon, fins a 40 litres se'ns confirmen, uh -huh. i allà el que hi ha hagut és una massa molt càlida d'Àfrica que ha margit al nord d'aquest bueno, continent, i està bon, això amb temperatures de 30, 30 i pico graus, amb humitat, i la, la, clar, la sensació és horrorosa de calor mm -hmm. Les imatges que hem vist aquests dies als notícies de TV3 són aquesta gent bevent aigua i aigua i aigua i suant com tocinos sí, sí, sí, no? Déu-n'hi-do, tots els mitjans coincideixen que, que la calor és allà i, i vaja, esperem, esperem que, no sé en quin sentit però que van asfixir al Barça Queda menys d'una hora ja perquè juguin, perquè saltin els jugadors al camp, quina és la temperatura que tindran més o menys quan comenci el partit? Bé, doncs, a l'hora que comença el partit es trobaran encara amb uns 20 llars graus potser uns 25 o 26 uh -huh. és que clar, comencen quan el sol, bueno, aquella hora ja el sol ja comença a baixar bastant però vaja, que, que acabarien el partit per sobre els 20 graus segur, seguríssim uh -huh. llavors, el, ja diem durant, durant el dia demà que encara la gent estarà uh, aquí a tot, doncs això estarem pels 30, 30 i pico graus l'únic que no, des, no descartem que a partir d'ara i fins al vespre ...pogui alguna precipitació a la zona de Roma. Uh -huh. Ho descartem, però vaja, serien precipitacions febles ...i no creien que hagin d'incidir molt en els jocs del Barça. Ah, de totes maneres, recordo que el 2006 a París ens va ploure. Sí, sí, tothom donava que... ...mira, els anglesos que estan més acostumats a l'aigua guanyaran... Uh -huh. ...al final van guanyar. Però vaja, jo crec que això en el fons no vol dir res... ...i que, que vaja, que plogui o, o faci sol... ...que al cas de demà ja diem que hi haurà alguns núvols... ...avui, perdó, hi haurà alguns núvols i ja sobre plourà... Uh, potser al vespre doncs, no creiem que hagi d'influir en, en el partit uh -huh. però ja diem eh? calor, a amèrica curta i alguna cosa per refrescar-se perquè 20 i escaig graus més la humitat, més l'ambient de dins l'estadi sí, sí, força inaguantable i, i els nervis és per agafar-los uh -huh. Escolta una cosa, demà si al final els jugadors eh, porten la Copa cap a casa demà està prevista que hi hagi una cercavila, una, un tour pel centre de Barcelona. Quina és la temperatura i quines són les situacions meteorològiques que demà tindrem a la capital de Catalunya? Bé, eh, doncs demà sembla doncs, que es... es comencen a normalitzar les temperatures. Ja ho fet aquests dies anteriors, tot i que tela també també complicada el sol. Però vaja, i ens va perta... passar una pertorbació que fa ah, doncs, que estiguem en un ambient típic primaveral. Potser creixen alguns núvols, no descartem que estigui una mica ennubulat demà a la tarda. Alguns núvols, però amb sol, eh? Variable estaria el temps però ja esperem demà, un dia de a la capital catalana i ja diem, a la tarda alguns gusts però la temperatura, bàsicament, doncs, rondada entre els 20 i 25 graus, tot i que la marinada bufarà, és a dir, para calor però a partir de migdia, doncs sembla doncs, la temperatura totalment a ratlla pel que és maig mm -hmm. doncs a veure a veure, que... a veure que acaba fent de temperatura i a veure que acaba passant també a Roma comencem a convidar el programa, Xavier Segura molt bona tarda, bona tarda Albert i ja esperem que tinguem la tercera a la mà el proper dimecres eh? això mateix, esperem, esperem Vinga Albert Adeu Roma Rofes des de Terres de Tarragona un roig del Camp Que vagi bé i que gaudiu molt d'aquest partit eh? Doncs moltes gràcies aquí amb, amb la bossa de pipes a un costat I la cervesa a l'altre Visca el Barça Visca el Barça romà. Sergi Calle Que tu passis molt bé aquesta nit En el cinema dels sucres de Vic Que bé Pel que has dit suposo Que hauràs de no, no, demanar no. les claus directament Per poder obrir tu Sí, sí. No. Ara trucaré que en guardi en plaça Molt bé no, jo, jo com diu en TN3 diré Visca el Barça Visca el Barça I ja sí, està sí. Ah, no, després diu un Visca Antena 3. Bé, Visca 3. En fi, Fins Sergi. i tot 3 del Barça, jo també. Tots del Barça aquí, no xaqueteros, que som xaqueteros. Vagi bé, Sergi. Vinga, adéu. I Vidal, ens veiem dimecres que bé que vagi bé. Molt bé, que vagi bé, Albert. I esperem que tinguem la sort de tenir la copa aquí. Sigui com sigui, nosaltres marxem amb la mirada posada a la nostra pàgina web on la nostra companya Laia Llobet avui ens parla també del que significa la final de la Champions. Això serà www.radiometropolfm.ck, des d'on també, si voleu, us podeu tornar a descarregar o a escoltar aquest programa que hem fet avui. Un programa especial de Ràdio Metropol per Montcada Ràdio, que us hem ofert de de sempre, i que avui ens acomiadem amb un himne de Brian Adams, We're Gonna Win, que suposo o esperem que és el que hagi de fer el Barça aquest vespre amb aquestes esperances que tenim tots de que la tercera Champions vingui cap aquí així que tingueu tots una fantàstica nit i molta sort i recordeu passi el que passi, el 2 a 6 no ens el treu ningú, la Lliga, la Copa del Rei la tenim a la butxaca, així que visca el Barça i visca Catalunya Does anybody want to take a swing? It's gotta be all or nothing oh, We're gonna be the champions hey, We're going all the way We're gonna win, win We're gonna win Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more Maybe another one just to be sure We'll make you look just like an amateur Until the final whistle the Radio Metropol arroba Catalunya